Continuem i el que farem a convicció serà anar a parlar del un Paralada que avui, aquest migdia, eh, ha perdut al camp de la gimnàstica iberiana per dos gols Per comentar una mica aquest partit tenim a l'altre costat del fil telefònic al lateral parlaren Albert Carbó. Albert, molt bona mesura. Hola, avui. Bé, avui, una derrota 2-0 al camp de la gimnàstica iberiana. Explica'ns una mica com ha l'encontre. Bueno, ha sigut un, un vestit bastant intent, en què som, encara ja el marcador, ja la primera part, un 1, -1 i que, bueno, un terreny de joc que pont n'estem habituats, i ha sigut un joc bastant de joc, molta lluita, molta disputa, i, i res, hem anat a la mitja part 1-0, després ja la segona part hem tingut l'1-1 de cara, no anem a aprofitar l'ocasió, ja s'han fet ja el 2-0, i després hem anat amb el resultat en contra, hem intentat, hem tingut alguna, alguna ocasió, però ja ha sigut molt difícil el que deies tu, no? Un camp complicat, no? Un camp de terra eh, que no s'adapta al vostre joc i era difícil avui treure alguna cosa positiva d'aquest camp, no? Sí, sí, sí. Clar, estem habituats a jugar al camp de gest al camp del Paralada i... Però, bueno, ja sabíem el, ja sabíem el camp en el que ens trobaríem. L'ambient, com, com, quin ambient ho he trobat? Sí, bueno, ens esperàvem, molt lluita, molt de xoc, un equip molt agressiu que... Bueno, això el que davant dit abans, el que, el que ens esperàvem. Uh -huh. uh, tot això, Albert, la trajectòria d'aquest uh, paral·lel d'aquesta temporada uh, està sent inminutable, no? L'equip està, uh, tot i la derrota d'avui està a la part alta i amb opcions a tot, no? No, mai tant, i tant. Tenim la quarta posició. Ara tenim dos partits a casa i intentarem veure si tenim la sort d'aconseguir dues victòries. Una plantilla, una plantilla curta que està donant molt, molt bons resultats i, i res intentar aspirar al màxim amb tota l'il·lusió mm -hmm. doncs, uh, Albert Carbó a uh, l'Aterador de Paralades, de veritat moltíssimes gràcies per atendre'ns